<تصفيص> <mysticism> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله uvjeti ispravnosti namaza. Nakon što smo spomenuli nekoliko pitanja vezanih za namaz, propis ostavljanja namaza, propis namaza i tako, nakon što smo govorili o ezanu koji dolazi prije namaza, počinjemo o uvjetima da bi namaz bio ispravan. Tako zvani šartovi. Uvjeti da bi namaz bio validan. Prvi uvjet da bi namaz bio validan, znači uvjeti su stvari koje treba da se ispune prije nastupanja namaza. Imaćemo ruknove, temelje namaza, to je nešto što je sastavni dio namaza u namazu. A uvjeti su nešto što treba da se desi prije namaza. Prvi uvjet validnosti namaza jeste nastupanje namazskog vremena. prvi uvjet da bi namaz bio ispravan jeste nastupanje namazkog vremena. Nije validan namaz obavljen prije nastupanja namazkog vremena po konsenzusu islamski učenjaka. Ovo je lijepo da znate iako se to podrazumije, ja sam bio u arapskom svijetu gdje dođu ljudi i klanjaju sabah Poslijaci. šta je to, kaže, pa mi smo u i mi spajamo s Jacijom seba. I tu u arapskom svijetu i to vraćaju se sa umri. Ili sađa. Kaj mi sad sedemo u autobus i mi ćemo do granice, sve do Sabaha, kaže, i posle tamo mi ne možemo stići klanjati Saba, mi ćemo klanjati sad njega s policijacijom. Ili, eventualno, dani izvani iz klanjiv Saba. Znači, po senzusa učenjaka ne može se nama sklanjati prije namaskog vremena. Isto tako nije isprava namaz koji se klanja nakon namaskog vremena. Kao što se ne može namaz klanjati prije vremena, ne može i nakon vremena. Aola Đošanom kaže doista je namaz vremenski ograničena obaveza. Povodne ima svoje namasko vrijeme i kindje ima svoje namasko vrijeme i klanja se od početka do kraja kad imamo vremena. Sad, dok nismo još počeli, dok na nekto je zaboravio, ugotvo mi danas žimo u vremenu, ljudi imaju radne obaveze e, i razno razne druge pritiske, veoma je pitno ljudima dati do znanja da je namaz ispravan u bilo kojem periodu svog to vremenskom određenom za je validan. Primjera radi. Evo, danas ćemo reći, danas je bila Indija u 4.45 ili 5.5 imamo čovjeka koji kaže ja imam radnu obavezu do četiri. Dolazim kući u četiri i tek ću podnijem krenat u četiri Mogla Mogu ja tako svaki dan? Možeš, Hadžija, i si ekstra dobar usnima. Ne mojmo navijet kompleks, najšta je najbolji je namazu njegov prvo namaz kulinje, jest, ali čovjek krenat ima obavezu, fala lao, kad može doći kući i klenjati. Kaže, možeš li krenjati nesmetano, postoji, mogu. Klenjaj, bolji. Kaže, ne mogu nikako. Radim na šalter, cijelo vrijeme pečatim pisma. Dođeš kući, klanjaj. Bitno je da nam klanjaš namaz podnje 10, 15, 20 minuta, pola sata prije isticaja ne mogu, mogu namaz klanjati. Što znači, želim da vam dam jednu veliku poruku i pouku za ljude koji vas pitaju i kontaktiraju. Ne mogu namaz klanjati na početku namazkog vremena. I nije uvijek. jest najljepše se namaz klanja odmah, ali... Džiblilaleji se ratu veselam kada je Božin poslaniku došao da mu pojasni namazka vremena. Prvi dan je pet namaza mu kranjao na početku namazkog vremena. Drugi dan je kranjao svih pet namaza na kraju, u zadnjoj, bukvalno zadnjoj minuti. I onda kada je to završio, pet opet namaza drugih dan, u zadnjim namazkom vremenu, kaže namaska vremena su između ovoga, između početka i kraja, kad možeš kranjati. I zato nemojte ljudima otežavati ondje gdje nema potrebe da se otežavaju. Čovjek kaže, ja vozim, ja sam u doktor, ja radim, ne mogu osim da stignim. Najbitnije je da mu kažeš, možeš li klanjati u namaskom vremenu. Mogu. Završeno. Nemojte ljudima otežavati. Boži poslanji kaže, i ćemo to osladiti, inšalje ispravno, ko stigne jedan rekiat ikindi je klanjati u ikindijskom vremenu. Znate koliko da rekiat treba? Dvije minute. On stigo stigao klanjati ikindiju. Znači, samo stigo rekiat u ikindijskom vremenu. Već ona tri klanju u akšamskom v ti boje klanjati Kim normalno, to ne znači, e, ekstra, klanjam i Kim Dju, jedna, teka, tri, odmah, ala, opet klanjam, akšan, spojim <tosčit> i i akšan, ekstra, ali da dođeš u opciju, da možeš, da, da se moraš tako ponašati jednom, dva put i tri put, umjesni dana ili godišnji, znači da znaš da je to doslovnije. Počinimo sa namaskim vremenima praktično, I može se 10 deseti, deseti veoma lako, otišao si na ikman, otišao si na put, kako znati kada koji namasko vrijeme nastupa bez sata, bez, bez kiblije, bez mobitela, bez nas... Znači kako odrijeti jer naša vjera je vjera univerzalna. Kao što je za ljude gore na sjevernom polu, tako je za Arape, tako je za Evropljane, tako je za Bosance, i za ljude na selu i ljude u gradu i ljude koji imaju u satelitskom tenu i koji ne imaju satelitskom tenu. Znači namas je velika pojava u islamu i Vidjet ćete kako je lako odvijediti namazka vremena. Počinjemo sa podnim namazom. Ko znam je? Zašto islamski učenjaci, kada govori o namazkim vremenima, počinju sa podnim namazom, dobit će naprad. Ali ko promaši? A odgovorio je. Ima penale. Ajde, reci, Ađija. Zato što, onaj, Zemljan, Ali Islam je onaj... E, de naszej poza poza nic sala wsawa od od onaj bodema nazakino śtajkwinu bodema nazakendi nać prilegodki onaj da na was prawda on tocznie gdzie to co my się samano no to do Pa mora da smo desu, nisam mogu na, na, na, na, na, kada se zavljena jestima. Zavljena jestima, nekvažem, samo šta desu. Nije ko se zadnimo pet, jer naraka kredio sam Ja sam mislijel da neće sigurno znači druga? Nema petu kada. Nema vezi što ti nije nogom zbogu. požuri, ode na me, ode na sam, ode na sam. E, Yes. Evo tebi, onaj, kak se zove brate, ti što si znao i tevi isto jedna knjiga, ovo je ekstra lijepa knjiga. Ja sam mislim da neće niko znati odgovoriti. sa podni namazom. Zašto je islamski čest, to obaveza, ali kada u knjigama pika počinju govoriti o namaskim vremenima, uvijek počinju većinom sa podni namazom, povodić se za ali Dživrinom, aleih, sratu, sram, jer on kada je došao da pojasni Božim poslaniku kako da klanja, u kojim namaskim vremene počeli sa podni namazom. Podni namaz, počinje sa momentom kada sunce priđe polovinu neba. I traje dok ne postane sijenka određenog tijela onoliko koliko je tijelo veliko. Kako je to jednostavno? Uzmijete štab čija dužina je metar i zabijete ga u zemlju, ali i zemlje vidi sad još metar a doli ste 20 cenata zapiti. I pratite Sijenku. Sunce izlazi, izlazi, šta sinka radi? Smanjuje se, smanjuje se, smanjuje se, smanjuje se, smanjuje se, smanjuje se i dođu u jednom momentu, mala je ta sinka je teško je naći ugao da nima sinke. 20 cenata i stani Stoji jedan moment i ima da se počne povećavati. Onog momenta kada se sinka počne povećavati, nastupio je podnik na vas. Jer to je filozofija teška? Tako je jednostavno uzmijete, znači, olovku, vrijednet od metara, samo je bitno da znate koliko je dug, izabijete ga u zemlju i čekajte. Sve dok se smanjuje Sijenika, kad Sunce ga udara odtuda sa istoka, Sijenika je u početku duga. Kako Sunce oskači, Sijenika se povlači, jel' tako? I Sijenika kad onog momenta stani. Ovo je veoma bitno sada zapamtiti ovaj period, koliko je Sijenika, na koji periodu je stala. Rećemo da je to bilo 20 cana. To zapamtite. I stala je Sienka i poče se Sienka povećavati nakon što je sunce prešlo. Sad se ona počne povećavati. Nastupno je povodnije. Znači sunce je prešlo polovinu neba. Ovi 20 senata nam je bitno zašto? Da bi odrijedili k Indiju namaz nećemo reći dužina onog štapa od 20 od metar, kada bude Sienka metar. Već kada bude Sienka metar i 20. Jer se oni 20 senata ne broji. Jeste shvatili ovu filozofiju ili to je nešto pre komplikovano? Ima sjenka koja postoji u vremenu kada je sunce na polovini neba, ta sjenka se ne broji. Zato poslije kada hoćemo dreti kada nastupa ikindija, uzimamo prvu u obzir tu dužinu sjenke koja je bila, onda kada je sunce bilo na polovini neba, onda dodamo dužinu tog metra i to je ikindija namaz. Početak ikindije namazan. Vrać, e, to je znači povodnik. Bitno je da je prvo da skontamo i za svaki namaz ćemo se pometiti samo jedan od dva propisa. Znači, povodnik počinje onog momenta kada sunce prijeđe polovinu neba. To je početak namaskog vremena. Završaj onog momenta kada sjenjka svakog predmeta, postane duga kao on, izuzimajući dužinu sjenjke koja je bila u periodu kada je sunce bilo na polovinu neba. Jesmo svi to svatreni? Jesmo. Ok. Što se tiče podne namaza, u osnovi je propisano se klanja u prvom namaskom vremenu, u smislu najveći je seba u klanjati u prvom namaskom vremenu. Je li tako? Jeste, slobodno redite, jeste. Osim u jednoj situaciji. Kada? Kada, pogovorimo o podne namazu. Kada je velika ručina. Kada su velike ručina Allahogu sa njih kaže, ida ištedel haru, Pa every duan al-salat, pa ina shiddat al-har mi feh jahannama, kaže velike vrućine, odgodite podni namaz jer kaže zaista je to đehennemskih zada ta velika vrućina. Tako da se podne odgodi na jedno pola sata pred dikindu se klanja, jer su ljudi tu već u džamii još sačekaj 10-15 minuta, u sezan za ikindu kane ikindu idu kući. To je hadis u Buhari i Muslimu, kako neko ne nekomisli da valjamo kakvi hadise izmišljamo. Znači, propisano je da se podni namaz klanja u prvom namaskom vremenu, slodno Adisvina gdje Boži poslanji kaže najbolje dijelo je namaz u njegovom prvom vremenu. Izuzima si da podni u velikim vručinama kada je ljudna teško otići do da puno je vruće, kada se klanja pred kindiju na nekim pola sata. To je što se tiče propisa podni namaza. I kindija namaz nastupa onog momenta kada Dužina svakog prijedmeta, sjenjka dužini svakog prijedmeta bude onoliko koliko je prijedmet sa sjenjkom, ne smijemo ih zaboraviti, sa sjenjkom koja je bila prisutna u momentu kada je sunce bilo na polovini neba. Nastupila je kindija. Traje je do zalaska sunca. Kada zađe sunce, završila je kindija. Ovo je generalno. Ali to nene moguće vršenje. Koji je? Pa sve te centimetre. Učič, ne znam zašto no, je šta, bilo nebog učenja. Evo ne, to, kako natratiš no, no, jer non stop pratiš. Pa non stop pratiš, jedan dan upratiš i završena stvar. Napišeš, ako si danas pratio, imaš sad, vino razumiješ i napišeš u 1.15. počela i sutra do 1.15 muđer vam mjeriti čeka. U 1.15 samo dođeš i pogledaš i to je završena stvar. A onaj, ovo govorimo kako bi čovjek trebao da odredi, ako nema nikakvih, pomagamo. <hýk> Ikindila je nastupila, traje do zalaska sunca. Je Boži poslanji kaže, ko stigne samo jedan, reke, a te Kindije prije zalaska sunca, stigu i ikindiju. stim što nije dobro odgađati ikindiju, da sunce, ono, hajde kažemo, požuti, da već u njega možeš gledati. Da je izgubilo svoju snabu. To je, kako ga zovu učenjaci, vrijeme da ruri. Samo ako imaš neku veliku obavezu odgodi. Inače, Kindju treba klanjati prije nego što Sunce izgubi svoju snalu. Ali, da postoji velika neka potreba, sve dok Sunce vidiš nije zašlo za planine, i Kindju klanja slobodnu. Nakon što Sunce zađe, ali ne zađe ti sad, evo neću da se nevijeko na ne ljutio, ali možda ja spošto sam bio na vlašću u ratu, onaj, gluha bukovca ima jedno selo. Oni su ovako u jednoj kotlini. U njih Sunce iziđe u jedan, ne zađe u I čovjek kaže, e, evo ga zašlo sunce, ajmo kanjeti akšan. Ađe, to je zašlo zato što si ti u brdima i zato što sunce, sunce kada zađe negdje, znači na nivou mora od prilike, da čovjek, gdje može imati prijegled horizonta. A ne seloti pod nekim brdom jutri saata, zašlo sunce, kaj je, ajmo akšan, Allaho ekber. Znači, da ispravimo, shvatimo terminologiju koju koristimo. Zalazak sunca, onda kada sunce zađe, znači onaj na horizontu, kada imamo priliku da vidimo horizontu. Tada je nastupio akšan. Rekli smo i Kindiju isto je pohvalo kreneti u prvom namaskom vremenu. Općenito, uvijek. Ne treba je odgađati do kraja, osim u istimnim situacijama. Akšan. Jibri Rali Selan, kada je Božije Kustanika učio namaskim vremenima, akšan u oba dana je krenio u prvom namaskom vremenu. Što je bio razlog, da određen broj činaka kaže da je tijesto akšamsko vrijeme skroz. Tako da, akšamsko vrijeme nastupa zalaskom sunca i traje je dok ne nestane, dok nestane crvenila na mjestu gdje je sunce zašlo. Znači zapamtiš tu sunce zalazi i zašto je nastupa akšan. I tu gledaš, gledaš, gledaš, jednog momenta više ne razlikuješ što mjesto je ono tamo, nestalo je crvenilo u tog momenta je nastupila Jacija. Akšan je pohovalno kranjati u prvom namaskom vremenu zato što je njegovo namasko vrijeme, znači kratko. Jacija nastupa onda kada Nestan je crvenila na nebu gdje je zašlo sunice onog momenta. Pogledajte kako se vezuju za velike krupne pojave. Svako može vidjeti jer je nestavo crvenila na suncu. Ne treba satelitska antena, ne treba ti mobil, ne treba ti busola, ne treba ti ništa. Nestavo crvenila na suncu možeš krenati akciju. Nestavo crvenila sunca na horizontu. I traje je do polovine noći po ispravnom mišljenju. Ima više mišljenja dokada traje je akcija. Allah najbolje zna najjače mišljenje, ono mišljenje na koje ukazuju dokazi jeste da do polovine noći se može klanjati jaciju. Jaciju je pohvalno ako ne predstavlja problem džematu odgoditi do pred, pred kraj namaskog vremena. Boži poslednji kaže, jedni ljudi kada je okastio dobro sa jacijom, pa mu došao Omer, kad mi se opet ugovaraju Usljednji mu se mu kaže, Allahu poslednji će, žene su veći djeca ošli spavat, nijemo u džami, sjedimo, čekamo, kaže božji poslanik laula an ashaqa ala bi salati hadi sa' da seneboin znači u težak i sum ummetu je ali naredio da jaciju sad kanjeju oko polovini noći znači jaciju je pohvalno odgoditi ali ako to ne predstavlja poteškoću ako predstavlja poteškoću dok nastupi jacisku vreme može se klanjati odnosno shodno džematu božji poslanik kao što došlo je još mi doznao da kaže kada bi vidio da su se rano okupili klanjaju bisanjima rano jaciju Kada bi vidio da oni kasnije sačekuo bi, znači da se ljudi okupi žemat pa makar i okasnili do pola noći, nakon toga bi klanjali jaciju. To je jacija namas. znači nastupa i počinje sa zalaskom crvenila na horizontu. Traji je do polovine noći. E, eh, polovina noći, je li tu u dvani sati? Prije. Kako nije to? U ja? dvani sati. U dvijestu. U dvijestu. Polovina noći se određuje tako što ćemo ovdje izlaziti. Zalazak sunca uzeti i pojavu zori. A ima mišljenje i pojava izlazak sunca uzeti taj period i popoloviti ga. Pa primjera radi. Kada bi rekli da sunce zalazi u 6 sati, najveći 18. A izlazi i pojava zore i zaitra u 4. Kada će biti polovina noći? U 11. Znači, popolavljamo period kada je sunce zašlo i kada se pojavljuje zora, iako po meni je veoma jako mišljenje da se gleda kada sunce iziđe. Ali tu u svakom slučaju, po ovom je malo onaj predostrožniji. Znači, period u vremenu kada je zašlo sunce, do pojave zore je sve popolovi i to je polovina noći. Riješili smo jaciju, znači rekli smo kada nastaje, kada završava, kada je najbolje klanjati. Najbolje je klanjati pred kraj namazskog vremena, ako to ne predstavlja po teškoću. Isto tako, neće čovjek kazati ja ja bi da u praktiku im sunet, pa neću ići u koji počinje klanjati odmah, nakon napakl, košto se kod nas praksa, ja ožel u praktiku im sunet. Ne. Košto namaz u džematu vađim, onda ćeš da to je prednost. Ali kada bi se džemat dogovorio, pa kažu sutra, ćemo klanjati jaciju odgođeno, kada će jestatelo me samo trebao ubiti to. Znači neće čovjek zbog sumnje tad bi uprakticirao kašnjenje ijacije reč Janičiči u džemat, ali da se desi da iz određenog opravdanog razloga prespavao, bio bolestan ili ili prošla ga ijacija u džemat, onda ju u, u njegovom pogledu je lepo ako može da od tu do pred kraj namazog gleda. Nadam se da smo shvatili ovo pitanje. Postaje nam još šta? Sabah namaz Sabah namaz počinje kada? Sa pojavom zori. Šta je pojava zori? Pojava zore je pojavljivanje zori uzdužno na horizontu. Ne vertikalno, uzdužno, jer imate nešto što se zove lažna zora koja se možda sad vremena rije, Pojavi pravi zori, pojavi uzdužno, ne, o, vertikalno. Mi tražimo da počne da se pojavljuje uzdužno i da svakog momenta se više jača i jača. Razlike između pravi i lažni zori su dvije. Što je ova vertikalna lažna i ona bude, pojača se i nestani. A prava zora za koju se vezuju svi propisi u šarijetu, od kojih je i sabah namaz, jeste da je uzdužna povrvovina vrda Znači uzdužno i ona se iz momenta u momentak pojačava. Nima prikida. Onog momenta kada čovjek vidi da su se počeli javljati znaci, da su se počela vidjeti brda, ono obzor je, nastupio je sabah namaz i traje sve do? Dok sunce izići. Eto, jel li teško to zapamti? Pogledajte kako je to šarijat vezivao za velike pojave Svako može vidjeti da li sunce izlazi, da, sun, da li se pojavila zora. Kada je najbolje klanjati sabah namaz? Najbolje ga je klanjati u početku namaz, vremena, kada smo sigurni da je sabah nastupio. Jeste shvatili ovo što sam rekao? Sabah namazi, najbolje klanjati u tam. Jer Boži Bosni, što je došao u hadisu u haliji, muslima kaže i Čak imaju i vajtu, ali usnu kaže, pa bi žene koji su klanjale sabah, klanjale i odišle bi kući, niko ih nije mogao zbog mraka u se klanjao ovog sabah, niko ih nije mogao prepoznati ko je i šta je. Znači, sumnet je da se klanja sabah namaz u početku namastog vremena, ali pod uvjetom, da si siguran da je sabah nastupio. Zadnja opcija kada se može klanjati sabah namaz jeste prije izlaska sunca. Po našim hanetijskom eshebu, znači imaju hadisi, esfiru bil feđri fe innehul alvamu dil eđri, dukvalno prevedeno kao odgodite sabah namaz, jer je veća nagrada u tome. Hadisi, malo prije spirali, po kojima radi ostali nezhebi koji kažu da se sabah namaz treba trenjeti ranije, su jasniji. Ovaj hadis, ovaj riječ ovdje esfiru bil feđri, Je bosmisleno smisleno na arapskom jeziku a ja vama moram prevesti ovako pa vam kazati odgodite namazam. Nije on došao odgodite namazam, on je došao u jednom drugom terminu. Dokovi hadisi u kojima stoji znači da je Bozhi poslanik klanjao na početku toliko da je bio mrak da ljudi nisu mogli da spoznaju ko donjeg klanja. Da su se žene znale vrati niko i nije mogao prepoznati. Oni su jasni da je Bozhi poslanik klanjao rano. Kako ovaj hadis ispravno shvatiti, prvo nema smeriti u da se klanja. znači ovako ko se klanja kod nas u džamijama, jer tu smo namaz u vrijeme, kako da se klanja, alhamdullaha idu. Pogotovo ko je u pitanju žemat, mi treba da idemo u žemat kad žemat klanja. Ali kako ispravno shvatiti ovaj hadis? Inša Allah, ispravno shvatan da je pohvalno su, e, u sabah namazu dugo učiti. Pa je to ciljao Božji postanijih da kaži odgodite sabah namaz, u smislu odgodite ga dugo učeći Kaže, zaista je to veća nagrada, znači zaista je veća nagrada da, da dugo učite na sabah namazu. Znači, kada vidite tamo koliko je dugo Boži poslanikan je sabah namaz, znači koliko ajeta je učio čovjek se ponekada izdemo. To su, braćo moje draga, namaska vremena i rekli smo ne trebamo ljudima otežavati vjeru, sve dok čovjek kaže ja mogu klanjati u ovom namazskom vremenu, imu kažemo, Allah ti je i samo bis Rekli smo, znači imamo izuzetak u pogledu podne namaza, svi namazi u osnovi zapamte pravilo, svi namazi najbolije kanjeti na početku. Osim šta? Podne, kada je velika ručina i osim i ako to odgovara džepanju. Ču stići namazki vremena, inša Allah, završili smo. Idemo dalje. O smo do sad govorili, ko će mi reći u uvijek na namaz? Prvi uvjet je bio nastupanje namaskog vremena pa smo govorili opet namaskog vremena. Drugi uvjet pokrivanje stidnih mjesta u namazu. Znači, govorili smo o prvom uvjetu pa smo spomenuli da je namaz vremenski ograničena obaveza, da ima svoj početak, ima svoj kraj, kao što ga ne smijemo kreneti prije vremena, ne smijemo ga odvoditi nakon namaskog vremena i spomenuli smo kada je početak, kada je kraj namaskog vremena. Kada god čovjek može da kranja, dok je u granici između početka i kraja, on je u hajru. Nakon toga drugi uvjet za validost na jeste pokrivanje stidnih vijekstva. Malo prije smo o tome govorili, jednako dolačno pitanje, odgovore. Muškarac minimalno što bi trebao pod obavezdu, obavezdu, veliku obavez da pokrinu nazu jeste od pupka do ispod konjina. To je ono, hajde da kažemo, neko ko je siromašan, ko nema druge odjeće u nekoj iznimnoj situaciji, negdje je otišao možda na bazi da se kupa ili nešto svično tom. A u osnovi čovjek treba da se lijepo obuče prilikom obavljanja namaza, a to lijepo svakako obuhvatam da obuče nešto gore na ramena, kao će to biti majica, košulja, sako ili nešto drugi. Ali minimalno, minimalno za zavalivnost namaza jeste od kupka do ispod koljiva ali smo rekli, to je za muškarca, ali smo rekli da je svakako ponovalno da čovjek shodno onom kuranskom ajetu, kada god idete u džamiju obavljati namaz, lijepo se obucite, svakako da nije plavo lijepo, zamislite sada ti dođeš na teraviju i ti u kupačinom šorcu, sam mi uradio kakav haram, nisi uradio haram, ali ne doliči to, kao što ne bi ošao kod direktora neke firme, tako ko neki Bruce Lee, Isto tako, ne nedoliči da pred sluga gospodara staneš u pupačim šorcu. Žena u namazu, ima ovdje malo ulema koja, znači, udi se pitanje vraća da li žena je obaveza nositi nikav ili ne. Samim tim, da li ima mušklaraca kod nje kada klanja ili ne, ali generalno ono što smo učili nekad u Mektebu, jeste žena sve treba pokriti u namazu osim šaka, lica, ali ovaj dio lica, pazite, Ne ovako kako naše sestre nosi mahramu. Ovaj dio donji koji se zove podbradak, ono je se nebdje odbradi, a onaj... Ovo je dole obavezno pokriti. Tako da mahrama ženi treba da bude ovdje ovdje ovako, kako to nose naše nekad sestre iz Turski. Ali oni malo zbiljniji, oni što se crni mahram, oni ovaj što nose šareni što su koji afrikanke, to je druga priča. Znači žena treba da pokrije, odnosno može otkriti ono što se perje prilikom abdesta. A ovo dole treba pokriti. To je ispravno pokrivanje žene koja ne nosi nikap da ovakom mahramu nosi. Da se ovdje mahrama završaje i da se ovaj dio dole ne vidi. Znači žena može u namazu okriti šake ne šaka da joj bude šaka kao u nekog ninja kostiju do ovdje dole šaka. Šaka dole. Nije nikakav bokser, da nije nikakav karataš. Nije do ovdje šaka, reći do ovdje Da otkrije lice ovako kako smo pokazali, da pokrije podbradak i po određenom broju učenjaka može otkriti stopala, iako je svakako bolje stopala pokrit. To je ono što žena može otkriti na mazu. Iako svemo u ovome nekako ima malo, znači ako određen broju učenjaka kaže da je ženi u osnovni nositi obavezani nikav, i oni kažu ako žena klenja pred muškarcima treba nikav imati na licu. Ali, ne ulazeći u te detalje, znači žena u namazu može otkriti, naročno ako klanja u ženskom dijelu mesičida, ili sama otkriči, može otkriti šake, ali šake i samo šake, lice i stopala po određenu mišljenju učenjaka. Jer ne postoji jav da žena mora pokriti stopala u namazu. Tu je, braću, moja draga, što se tiče stidnih dijelova tijela. Treći uvjet i spravlosti na mazareksom prvih nastupanja namalskog vremena, drugi pokrivanje avleta stignih dijelova tijela. Treći jeste udaljavanje od nečistoće. I ono što smo nekad isto učili, ja se dobro sjećam kad sam bio mal, očistiti tijelo od dijelo i mjesto planja. Tako je bilo u starim tim našim, takvi, oni, kako se zove, ili mi Halban očistiti tijelo, odijelo i mjesto gdje će se klanjati. Znači da čovjek od uvjeta namaza je da očisti tijelo, svoje tijelo, svoje odijelo, nekonšino sebe, svoje tijelo i svoje dijelo i mjesto gdje će klanjati. To je uvjeta, a govorili smo prošli put, prošle nedelje, šta je to nečistoća u šerijatu, tako da nekad ako čovjek duđe situaciju da je na građevini, beto nije nečisto, prašina nije nečista, zemlja nije nečista, izmet domaćih životinja čiji mjesto je jestivo nije nečist, po šerijatu itd. Veoma nam je bitno znati šta je čisto, šta je nečisto. Ono što smo spomenuli da je nečisto, treba čuvati svoju odjeću, svoje tijelo i mjesto gdje ćemo klanjati od nečistoći. Nekoliko kratke pitanja vizam za ovu temat. Šta uraditi u slučaju kada čovjek nakon što je predao Selam vidi da na svome tijelu ili odjelu ima nečistoću? Pa smo rekli, čovjekov namaz je ispravan makar i znao prije toga za kunečistoću, ali je zaboravio. Ovo je, vjerujte da veoma čisto ljudi u pitanje postavljaju. Znači, ako se desi da čovjek klanja... Pa A će sponi nogu u saknu dvijek, ali arte ne pravi. Znači, ako se desi da čovjek nakon namaza, ako ga šeki u toku namaza ne posjeti, Ako se sjeti nakon nama, jer dođe on njemu, njemu on fino prije selama kada znaš da imaš maravnicu uvraća. Ako znači se desi da se sjeti i nečistoći ili je vidi nakon prije da selama njegov namaz ispravi ne treba To je opcija nakon selama. A ako se desi da vidi nečistoću i da je se i sjeti u toku namaza, rekli smo da postoji dvije opcije. Ima opcija da može tu nečistoću uklonuti, ali da i dalje bude pokriveno znači telo koji treba da bude pokriveno na malo, pa primjer, radi. čovjek ima majicu i ispod nje ima potkušnicu. I sjeti se u toku namaza na drugom rekiatu podni namaza da mu je se braco, opiški u podresu On pino namazu samo tako dođe, baci ga i nastavi plan. Kao što je uradio Boži postanjika Reise Radu Selam kada mu je Džiblin kazao da ima nečistoće na papućama. Skinuo je papuće, nije ponavljao namaz. Mi iz toga uzimamo da je namaz validan, ali treba nečistoću ponuti. Ako bi se desila druga opcija, da čovjek je se sjetio nečistoće, ali ta nečistoća je negdje gdje on to ne može riješiti u namazu, rećemo na donjem vešu. tada će čovjek preknuti namaz otići sponti znači ne ili pili obratnim skinti odjeću i početi ispočetka na nas. Se jasno? Haj ponovi. Malo teve sa fata lobaca, a trener rešava. Je Može kontakt. šta hoće može <laughs> Komšincu, puta, stiget, u plan. Komšincu, plan sputa ste, tebe Aha, Dobro. To je znači jedna situacija. Druga situacija ako ima nečistoću na dijelu tijela gdje ne može li toliko namazati to ukloniti, tada će šta uraditi? Preknuti namaz, ukloniti nečistoću i početi konoklaniti. Dobro, to je bilo znači treći uvjet namaza, a to je uklonanje nečistoće sa ova tri stvari, znači sa odjeći sa tijela i sa mjesta gdje klanjamo. Ovdje kada govorimo Ne, već idemo dalje. <laughs> uvjet, okretanje prema Kibli. Da bi namaz bio validan, čovjek treba da se okreni u pravcu Kibli. Da bi namaz, pišete, da bi namaz bio validan, čovjek treba da se okreni prema Kibli. Mnogo je dokaza, Allah Jehošanom kaže Božim poslanikom, fe ueljni uožiheke šatorali meseci din haram, okreni svoje lice u pravcu Harema u um Mekih. U Hadisu poznatom Buhari muslim Boži poslanji u ovom čovjeku koji je brzo oklanjao pa kada je nakon tri puta što je ga vratio neispravno oklanjao, kaže Allaho poslanjiće podući me kako ispravno da oklanjao. On kaže Allaho poslanjiće kada ustaneš da okranjaš namaz okreni se prema kibli a zatim donesi početni tekbir. Iz ovog Hadisa i mnogih drugih ajeta znači ona i argumenta uzimamo da je okretanje prema kibli uvjet. Šta znači okretanje prema kibli? onaj čovjek koji vidi svojim očima kelabu, ali uživo, nije na internetu, nije na, na televizor. Ima ljudi sad poslije TV predasa i kaže tu mi kibla. JTV, ne. Imate ljudi koji se okreću prema džami u svom se I to je veška. Znači ima ljudi kaj vi se okrećujemo prema džami. Pa džami, abokrinu ta lijeva, ti daš mako. E, kaj vi prema džami se okrećujemo. I to je veška. Znači čovjek koji vidi kelabu očima je? mora se svim, svojim tijelom okrenuti prema kiabi. Tu nema tolerancije. Čovjek koji u, u meki, kod kiabi blizu, vidi kiabi u očima, mora se svojim tijelom čitavim okrenuti prema kiabi. Nema tolerancije nimalo. Što se čovjek više odaljava od kiabi i od meki, prosto za, ajde da kažemo, kalkulisanje veći. Tada se okrećemo u pravcu. Zato Božji poslaniči stanovnicima Medini, pazite Medina i gledamo u odnosu najna sveoma blizu od Meki, nekih neki do 500 km. Kaži stanovnicima Meki ono što je od istoka do zapada sve je za vas kibla. Pazite za vas, znači, ovo je u Medini si i ovo je pravac prema Meki, prema Kini. Božji poslaniči im kaži, pazite od istoka do zapada, znači od, kada, ako je ovo u Kibla, znači 45 stepini, imaš Bukvalno prostora da možeš pogriješiti 45 stopini. Zato kada vidite određeni džamiji gdje ima malo nekog zakritanje, tu za je ovaj malo ponišnje sviđa. Ja sam to dosta puta, ako ste pratili, putem internet odgovaro na pitanja gdje ljudi imaju problem da je džamija malo zakrinuta. Znači sva ta neka manja zakritanja, treba, treba svakako pokušati to popraviti. Ali ako džematski odbor, ako je pendija, koji je najpametniji na planeti, ne želi da se klanja, ono će ipak da bude u meravu, i za njimi nije, ako Bog da problemi sve, dok to nije otišlo više od 4500 primih. Jer Boži pa sad njih kaže na visu za zastanovnike medine koji su relativno blizu odnosu na nas. Kaže sve što je od istoka do zapada, za vas je to kibla. Ali to za koga? Za onoga ko je daleko. Onaj koji, znači imamo dvije kategorije imamo kategoriju ljudi koji vide Keavu, moraju se prema njoj okrenuti. I onda dalje, što se više odmičeš, okrećeš se prema Meki, okrećeš se znači u pravcu i ne daj Bože, znači da je da oblave za čovjeku i to je nemoguće da se svako mora okrenuti pravo prema kibli, koliko, prema keavi, koliko god da je dalje. Allahu rahmeti, Allahu mirosti, da se okrećemo u pravcu. Tako da znači ako se desi da nekada imate... Čak nekada se desi, čovjek je nije bio silnom gdje je kidla pa je se okrenuo i poslije da je malo pogriješio. Ako Bog da, znači sve dok je tu u nekoj granici, da nije više od 45 stepeni. Šta je 45 stepeni? Tu je 45 stepeni. Sve što nije 45 stepeni, ako Bog da, može se to revisati.